الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أغلص خبرك برون منقع حکم پوری رسیدلی اوچی حکم د شارع د تجوید باره کیسه لسمه خبره ده مسائل د تجوید مسائل د تجوید هغه ساوند په بنګه مسائل د تجوید دا هغه قواعد د تجوید د توتیکي بیانېږي اظهار شو ادغام شو اقفاش شو دست چیزونا دیتوی لکی که دی لسو تا مقدماتی عامد تجوید بعض مقدمات دی چغې ته مقدمات خاصه وي هغه د چ په تجوید کې د تلقي یو ډېر لوی اهمیت او حیثیت ده معنا د استاد نو قران اېز د کتبونو نه نه او په مقدمات خاصو کې بیا مراتب د قراءات امراضيه تاسو پرونی وي چا ترتیلو حضر او تدویر الیس خبری ذکر شو او پرسه دوه خبری نوري وي یو آداب اگر جبا غیبانی علم تجوید حاصلی گی یو خوش پادابوکی اخلاص دی چیز سریبا مقصد و حصول دی علم کی رضا د اللہی اخلاص بی نور سغرز بینی لکه انما الاعمال بالنیات نو خلق نزه صفایدی حصول لارونی حدیث د ترمذی کرازی او امام البانی ورتا صحیح ویلی عمران ابن حسین په زړه روایت دوی په قریبا نه 1300 چې هغه قران لستو او بیا یې د حل نه سوالونه کول نو اغه ان لل و ان الیه راجعون او وی فرماي ولما د الله پیغمبر نا ورزې دی من قر القران فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ بِهِ قُرْآنِهِ سُكُولُ لِنُ اللَّهَنَ دِسْوَالو کې فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ فَيَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسُ سو خلګ وراشي چې قرآن وُلُ لې بیا بخل کو نو غواړي پیسې بغواړي مال بغواړي مزا الله پیغمبر داس دا قرائو مزمت بیان کړي د دیو جن ابن ابي شباب او فضائل القرءان کی ذکر کړي من قرأ القرآن يبتغي به وجه الله يبتغي به وجه الله تعالی كان له بكل حرف عشر حسنات او محو عشر سيئات دائم داغ التجنب من التفكير في الفشل د سستیا سوچونو باندې کې چې ته یې رما تنيز بس کی اوس سستۍ حاصله شي درته دا کا ماز سره جوړو وای حدا ایت نوخه تکو ولا قد یسرنا القران الله او قران اسان دی په نسبت د دنیا نورو کارونو د قران علم ډیر اسان دی نور کارونه چکه خوالی بم در نباییگی ستڑکیگی بم او پنور بلگیائی گرمی تردیگی او قرآن کی پکی بم در تبریگی بیغم خوشالی سرا صفا اسان دی در ایم قرآن کریم رتبیق قول فدی بانی عمل قول فقبل زندگی کی سلورم دیر توبی او دیر استغفار ویل پینزم ال احتمام بالقرآن فقرآن بانی احتمام دا دانا چی یورز دیو یو بس بیا چټی دا اہتمام دی ته وای چې تر مرګ نه پریږدي دارنگی خشوع او خضوع عاجزی يرد اللهنا نارنگی الحرص على مصاحبه اهل القران بالقران ولو ضربكيني هذيك بدی حرسی نارنگه تفکر و تدبر سوچ او فکر په بکی کې علیرزیل اللهونو په فرمایل لا خیر فی عبادتن لا فقه فیه ولا فی قراءه لا تدبر فیه پاغه عبادت کی خیر نشته چې پاغي کی پوها نهي او پاغه قراءت کې خیر نشته چې پاغي کې تدبر نهي سوچو فکر نہیں اتم دا خبر دیر لازمیہ دو ساتھ ای معرفتو ان العبرت بالعتقان و ليس بالوقت طالب بدا خبر پی جنی چه اعتبار مضبوط والی دی قراءت لده نو قتلا طالب بدا نوی چیر دماغو کالو شو تمر دیر وخت په مدرسه کې ولا بس ز اوس قارئ نه او کلو نو څوک نه قاري کېږي قاري کېږي په سمانه شي اتقان پکې راشي حروف شمشي مضبوطه طريقي سره تلاوت کولې شي هغه په لسوره زو کې هغه په شل کال کې ندا بنه چ مثالن بس دا کال ووزو قرآن تصحيح کوم کې دي شو نو شيږي کی یا د لو سوره جو تجوید دورې راغله کې دي شي تخپل پوره کوشش وکې هغې هم پوره کارونه شي نته په دانه چې ما د کا او کې دي شي په امتحان کې په پاس شي خو بریدي بنا نه بنوي چې بس دوره شو او کار ختم دارنګي التوجه الى مراكز القرانيه و المتقنين چې قران ته يز دغه نو قران په آدابو کې دام دي نو دا قران کریم مراکز او تلاړشه کوم مشايخ چې پدي کې متقنين دي راسخين دي مضبوط علما دي قرادي نايسركينا تکور کیناسته کار دین نشتا سو بوسم د اور په موبایل باندې اوري اوس کاري نه ګټه به وشو غو دې کولو باقي د اتقان او د تلفظ د تصحيح هغه ته زو پرونو ویچه ته تجوید او د نور علوم بمند کې تباين دی لسم هل استماع للقراء المجيدين وغنول حق قاریانو ته چې غي سي قران وای معنا تلاوت اوریدل دی یو قاری نو قاری دی سرم آوری دا یو قاری تلاوت اوریدل دي شرم قران سميږي او بازي قاریان ا طلابه کرام اوري ته پاره دي چې आवाज تیز دي کی د هغین اوواده شي خو د هغین نه تصی د حروفو نده ک ځکه ه بعضې ووقت کې داسې ووقفو کې چې د اووا خایکو د تجوید پري دي یا تعریب به مغ شان ووقف کوي داس نه دی مشارل مطق داسې ولما غ په یولووجنا دقر راو کې ټول قرآ رکارټ کړی هغې ته ژړې روجو کی مثلا مثلا دا شیخ حذیفی سیف چې کوم د مدینی امام دی هغه دوی وکسمه تل او نو دیو د منځونو د تراویح و د قرأو په مجمع کې چې کوم قران ریکارډ شوی دی نه که په غوې کې کوم نو د ټول قاریانو کټ تاسو دلته نه سه یو من قران ریکارډ ټول قاریانی آئی. چې غلتې معنی کېږي نو چې کم قاری سه دا غلتې ادراک کئ نامه ته وي چې دا غلتې د نوځ بیا غټه کې واپس کوم بعضې موقعو کې به یو ټکه ډیر شپې لري واپس شي چې صحیح شنو بیا غره کارډ لورم وروږي او مخ کې ته حذف شي دغه تاسو هوا دا شیخ خلیل الحصري دارنګي شیخ منشاوي کوټو لغت تلاوتونه کمچې په مجمد قرراو کې ریکارډ شوی د تصحيح د تلاوت د پاره اغنورم دا څنګه د جغنور په تلاوتونه کې نه ګډ وردی اغم صهيبي خو په هغه کې کاغې لږه انتقاله شي چې خو ورته ویلی نه دي چې غلطي درته نه انسان نو غلطي کوي غ بلې غل زهکه نهشي ک دی چې ټولو قاریانو اتفاق خط غط پر راغلیټ غټخور را نو یو دا, سی قاریانو نو دا ده چې داسې قایانو سبق اوورې ده ننته به بعضې قااریان دي که حدر ک یو که مش کوې اوازون خکي دي نو اکثر توله با کرام هغوی اوري که نه ما ته را جوې چې غله غنه نهکه مهزه سو وکم اوغو نه نهکر او زه صدقه وکړو وک نه که نو بندنده کله زه تلاوت کو مه غون نهپاتې شي کله ته تلاوت ک تا نه پاتې نو دانه دغلت دا خو خاامخه انسان نه ککیږي که انسان خو دغلت نه جوړ دی مهمږ دي قاریاں او نقص نه بیان موږ د تصحیح د تلاوت طریقې خو چې څنګه د تلاوت تقبل صحیح کړي دا نهي قران کریم لولي نو جړاپک یو کا کجلانذر دی نو سورۃ جلا جوړ کا مسواک استعمالوا حوا مر مسواک و مسواک خلیله و په فتحی زمیم مسواک کثرې زرا ابن ماجه حدیث امام البانی اور تصحیی ویلی علی رضی اللہ عنہ فرمای ان افواحکم طرق للقران فطیبوها بالسواک هن افواهکم طرق للقران استاسوا دا خلید قران د پاره لاری دی نفطیبوها بالسواک فمسواک باندې پاکی کوي په دیواله نه دا اکثر دی خپل طلباء او تمام کبجی مدرسین دی مې د طالب موسی غره تمې سواک ورتي ها دا د طالب لکه د صفعی بعد... نع... دا ګور سکول والله کېخص صفت سر دی سم نه پسې کوم د سفای چې کوي نکونه و خ جاې ویخته تر بوتان پورې جې پې شوي نو ظام لاي تا خص صفت دی که نه داسې تاسو چې کوم دیې سبکوونه غ معژمانو له داسې نه چې وګورې نو ته به و چې کوم خواته او تخته دا استادغلتي چا په یو پنځه کې د وخت چا یو لاسنوره تر دې نه پوري نه دا دا نه زیګني طالبان غریب انا د لستونې غربت تر سره ما ده نن په بغداد د شپې دي او د د دا وای نه د غربت تر سره ما ده Tale ټوپه یې چولی غربت قباله وچ ټوپې نه و دا څا ټوپې د غربت تر سره ما ده کله چې تازه کلا سره یو خو څه کلاس چروي نو داسه ترتیب سره کلاس کینوي چې یو راتلون کې یو غوري نو چې غل له زړه خوشاله شي چې غورا په قرآن مجلسوم رمزاد ده دغه موږ طالبان له ایثم کینې دلته چې کلاسونه دي کلاسونه ان ته پوز کوي زما ځخ ضرورتنګي چې یو قطر تر دیواله رسیدلې یو بل راځره دلته یو کار نارتي پینځه کادو سره د ودل تکې نو ودل ته یو مخامخ کینې لس کس ادی پنځه دي خو پنځه دي طرف ته واړو واړو ماجمان راضي تو پې دیول نه دا جامع دیولې صفانه دي دی. رمخ دیول نه د وینځله دې سره به قرآن د قاریبه قدر پیداشې پلار طالب رواني هر څړې بوې جلاد زما زو امداسي کې صفا ګرځي مابو کوړک دوره کوله تجوید عاملی شوی آوازې که طالبانو او مخالفینو غیر چا پیرا وظیفه بي ټولور نو چا زهره ټول طالبانو ټول طالبانو ستالګه لکه اتو بیر الحمدلله ډېر zarar نه ورته نو بیا حکومت ولرال المدرسې مدرسې کته او دغه احوال معلومول و یو بالا کې وکړ ټول طالب نو طالب بالا طالب چې د کچ نه را شي که نه قاده شو کوي من د بخاري کړه کور ته اواپس وړیم نه ې وینځ او طالب غورزانانه سر غړئ اوس بم سر سره ک هم سرونه غور کوو چې سر د غورکوو په بالاغ چې غې ورو بالغ شو اوچار نه وځد کو یو بال او طالب ل می دا دی کهوکې ګورړ هوي دا به مونږ وړون دی مع نه څه <تصفيق> دا کوم زمانی بالغ دلته پاتجه ورته زوله وی په زور مته پادګي وې چې تاسو د مدرسې به سټو بندو با. مونگ تا و په تاسو د څه وایو کوم تکوي تاسو وایي چې تور شتر لیمان تاسو نه مونږه ځکه لري دی بالغ مودغه بالغ با ته نو ني خیر د خپلو بالغتون معاینه بیاو کوي زان ځان لا خو نو وی طالبان راغلي او چې کم زړه مدرسو کې پاتې وایو ګور در طریقه خونه دار نور خبریم دیگو نور خلق نه خبره <تصفيق> در خواه در خواه مصرم تیزه پراوی چه طالبان در خواه خلق ده منزونه افدسونه قرآن لچه ساله نه تیره بخواه ساله چرطه خصوصتی ده کنه خواه بعد شاوی ویدی طالب در بزر لور ورکو ته ورې دا ډېر کوم ده نو مې معلومه شوم نو کې ولما چې جوړ شوره دا به ډېر کی کنه تور Taliban متي یو غټ کول چې مش بچاراو په دغه لوري پکې ورکول شم لیکه مشو مشغله شان په کډول کې پروت نو سستیا په کې شته ها نو اکثر Taliban نه تپوز کوي چې می سوک نیواله کنا زیده نیمه نه پاسو مې پاته می سوک پیدا زد طالب لوم زمان سر سبا کوئی، پینسل، کاپی، خپل قرآن، خپل قاعدہ، ومیسوا که موزر لازیمی دی. نا لازیمی سیزونه دی. دارنگی پاکواله، قبلیت مخکول مویخ خبره دی. اگر تا سوستولو قبلیت مخکره، دمر د ققرآانې لاوت کهو په پروروتهکه یوم کولی شيوک روانکه وم کولی شي په ناست کولکه کوران شي د ځکر دیقررانته د ځکر دی الیننه یز کوورونه الله قیامن و قووددن ولا جو نووبیم نوقبې ته مخکولم خبره یو سنند صحیح سره امام طبرانی ذکر کړی ان لكل شيء سيد وان سيد المجالس قباله القبلة د مجالس سردار کوم مجلس ته چې هغه قبلي له پکې چې و اعوذ بالله الوا يا سوال د رحمت هغه وخت کې وکړي کوم د رحمت ذکر دعاب نه پنايو غواړه چې کمزې د عذاب ذکرې امام احمد حدیث د امام ن تایم ذکر کړي عوف ابن مالک کوي زدا الله د پیغمبر سره او شپه ولاړم په موز کې قران لو سورته بقره لا يمرو ب آيته رحمت الا وقف فيسال ولا يمر ب آيته عذاب الا ستعوذ ک آیات الرحمت بو نو بدرد الله نبی رحمت سوالو کو حکایت د عذاب بو نو الله نبی د عذاب بار کی پناهیو کو ختا بل داغه آداب دا د دا قران کی تحسین الصوت आवाज خاص تا کول ليس من من لم يتغنى بالقران حدیث کی رازی ابو هرره رضی اللہ عنہ حدیث د امام بخاری ذکر کړه ند زمون نا وسړې چه قرآن بانی اواز خایستنوکو داموی خواه خبره دا چه پا هر آیت بانی او دریگه او داد وقف مثاله دا چه پا آیت بانی وقف کول سنت دی کلدی قوم سلامه رضی اللہ عنہ فرمایی دا اللہ پیغمبر تلاوت داسې چې په هر آیت به درېدو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین درس به وډه کړی ارکان د تجوید نو ارکان دا خیری خبره ده ارکان د تجوید معرفة المخارج معرفة الصفات مخارج بی جندل صفات بی جندل در احکام التلاوات والوقف احکامات, احکامات دا تلاوات و دا وقف بی جندل سلورم ریاضة اللسان دا مشق د دولت صبري د تجويد په ابتدا کې بلکې د هر علم پر ابتدا کې د دينا ضروری ضروري وي بل خبره په تجويد کې د لحن ده تجويد کې غلطي تجويد کې جګه ما غلطي کېږي په لحن وایي د مبارکي کتابونو لیکلي شي او غلطي چې تو په جن نه بیا بتزان بچیږي نه زکه په اشیا په خپل مقابله او ضد سره پیژندشي دي بارہ کی کتابونه دي کوماتر کتاب ده د علی ابن سعد الغامیدی المکی اللحن فی قراءۃ القرآن الکریم د اللحن بارہ کی لیکلشه لحن څه ته ویل کی معنی یې صدا لحن په لغت کې معناد الغناء نا غاني بجان که دا ته لحن وایي لحن په معنا د لغت سره مرزي لغت او لحن پا معنى ذا الفطنه سا طا او گولتا معنى الزکاو والعقل عقل تمو لحن اشاری تمو وی تعریب اشاره لحن ملا آم بإمكان نظر وإطلاع النهي والملا ziemlich احساب للغاية لحن ما معنى ذا مفهوم ، givesك clim化 ا warnedهم Оلك كان خطأ vibr Check ومعنى ذا معنى نظر وللمعنى ذا معنى سيد أو لحن ما معنى ذا خطى الي زمूंगा و ما معنى مراد دلتا استراح كلحنس توي و ريو استلاحه ولغات دي مثلا دا كتاب دي كتاب خلص معناني دا لغه لغوي معناني تشخل كما معناني دي هذا كتاب تشكم خلا كاستعمالي ايدي تسنو مخلي لا يستلاحي معنى عشوى نوذا اللحن قبل من قوي غلطي توي قاريان جدا اللحن استمالي نوغيسة توي دا استلاحي معنى عشوى استلاحه في جنة ما يحبب بي كل قوم عن أغراضهم لك لا يحبب لحن فا اصطلاح کی دی کتاب والا ذکر کری اللحن فا الاصطلاح لحنان جلیون و خفیون فا اصطلاح کی لحن پا دوک اسمده لحن جلی معنی غٹا غلطی و خفی معنی وڑا غلطی ابن مجاہد سے بذکر کری اللحنو فی القرآن اللحنان جلیون و خفیون کتاب السبع پر اندر تذکر شد در اول کتاب انو تجوید کیوں ویلہ نجلی ستا وی ترکو الاعراب حرکت تپریخو اعراب خفصت وی ترکو اعطاء الحروف حقه من تجوید لفظه مختلف کس متعریفون دي امام دانی وی اللہ احنا جلیس تغییل کیگی شيء معناه ورتر بدل شيء او حقيقه لفظ ورتر بدل شيء معناه مراديتي اللحن الاعراب وهي بيان مامداني سبوي اول غلطي لحن خفي هو الذي لا يعرفه الا المقرئ الثاقب ولا يميز يميزه الا المتصدر الماهر در سره وینه شي معلومونه ها لکه نه خفي که وقاري بدل نه غوري غلطي بدن نو باسي ابن الجذري ذکر کړی په خپل کتاب تمهيد کې و اي غلطي په دوا قسمه ده ذکر کړی دي و لحن جلي په دوا قسمه ده لحن جلي جلي بیا دوا قسمونو له تقسيم کړي قسم يخل بالمعنى والعرف يا وغه چې معنا ورته بدل شي لك ان عمت عليهم فزدوي انمت عليهم معنا بدلش او بلاغه غلطي ده کی خلل راولی په عرف کی د خلکو په عام رواج کی لیکن معنا ور سره نه بدللیږي لکه توسو الحمد الحمد لله معنا بدل نه شو خو په عرف کی عام خلک عوام بندر ته و چې غلط ته وي ذکر چاته سوره فاتحه یا داتا انتوه <تصفيق> الحمد لله ندي <تصفيق> <تصفيق> وجنه امام حمزاني ذكر كري ويوعمل خفي فهو الذي لا يقف على حقيقته إلا نحارير القرى ومشاهير العلماء پټه غلطي چې دا کان نه ارڅو کرسته نشي نو د هر قاري کار نه ده بیا غوږه کرکړې دا پټه غلطي په دوا کسمه ده يواعد لا تعرف كيفيته ولا تدرك حقيقته الا بالمشافهه پټه غلطي دا چې مخامق ناس نه استاد دا غلطي ستنه تر مګری مونږ ته وای یاره مونږ په موبایل سبق کورو نو په موبایل سبق دای چې له خلخ خفيف بګونې دي تاسو تا چې طالب مقامق نه استګنه ز اکثر دی ټول طلبه او توم چې کاريان دي او اکثر کاريان کويم دا سي یا په موبایل کې لګيایي ډډه والی او طالب دلته نه استه اوږي تر طالب نه استګنه دیواله مخکره مثلا اصل کې غدری نه استي چې ودلته ودته بلل د لګي او چې سوجيو یو نه اوري دلته نه استي قادر اڅکړي چې ته نه ګورې نه هغه په ځمکه شو ګول نکي دا غلطیو نه لا تامنات یا غوي څنګه بوي غلطیو نه وته په کسرکه خلک ګول کا غلطیو کا او فتحکه خلک لاو نکا غلطیو کا وضاعت کی مفتوح ضاعت کی شوندی گول کی فطوا کی شوندی گول کی فتح هدفې څومره غلطياني دي نیمه غلطياني په دګيګ دي وژنه مونږه طالبنه سبق وکړو مخامخ کيناو نو طالبیا دوم کله چې مونږه یقین راځي چې دا طالبوس یا ختم وکړو مونږ تر نو په ځم ختم کوي مونږه لږه گزاره کوي ورتله یا کوردونوم ګورونځه هم خبرانه ده خو بیا د لګ زاره وکي د په مشاافه سره وبل اخض م نه پوه او ل و دی رایه داغللتي وړه په زي چې د ماهر قاري نه چې کوم دی ته قآ لکه تننګه دی مقدار د مدونو دی مثاجونه ذکر کردري او لکه مقدار د مدونو دی مد خو چې قاري را او استاد ورتناس ته طالب ته د پته مرتن له جیدامت څومره خپل غواړي بس خو چا هوغت کوی ته یې دمد ته هر څوک نشي معلومونه فرق په منده نفیو د اثبات کې اے کله کله مای موصولی او کله کله مای نافیې منه موصوله کیسه یې اثبات ته او په نافیې کې نفی پیرا نو وګوره مثلا وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا ذلفا وسموصوله بثناء جيد وما اموالكم وما اموالكم ما دې دې کې موصو نافيہه و ما اموالکم کې ندی مالونا تاسو موصو موصوله چي و ما اموالکم معنا دې ورلګه ډوډه په خپل لفظ سره موصوله دې او دا نافيہه نافيہ به وما و ما اموالکم و ما اموالکم دا نافيہه دا و ما لوګون ته فارサラダ څنګه بدل شو اردو کې خبرو ته څه وای چې اتجا دې خبرې کاوه څه وای بولو بولو او ورو بولل څه وای بوه بوه څور څه پرکته پکې هم څه کوي ورا کیستا کنه سره پنجابی کار ته بنا سیمه موله غنته پر اکستا تاسو د ډیره الفذه کی یادې زموږ پښتو کی بل کلو کې بالکل یو شان ها او وله کی شي دې هغه دل دې مداس شیده دا رنگ خبر او استفهام اظهار او ادغام حذف او اتمام روم او اشمام دا یو قسم شو چې لا تعرف کیفیته الا بالمشافهه دویم کله خفی دویم قسم زشیده دا د خط سره تعلق ساتي اجه تو غوری لیکلو تا نو غی سره پته لګي نو چې په لیکلو باندې یو شی معلومیږي غی تر کم علم ضرورت ته د علم تجوید چې تا ته وو چې د دې د کلیف لیکل شوی او دې د نو لا بوي لکه انشو دې کې با الف نه وي په وقف کې بوي او په وصل کې بنوي بیا ډېر تفصیل لز ک اوول مع کرامو د لاېغفی او د جری باره ک کره خو بعضې د هغې نه تاسووا داغه دوه قسمونه ل الله القاهر رحم الله و ذكر د لحن خفی او نور علماء هم ذکر کړی دا غلطی لري ازباب اللحن دا قران کې غلطی لري نو اول خبره هغه عبد الوهاب عبد الوهاب القرطبي چې دا د 15 عالم دی دا, دا خبره ذکر کړې په الموضح کتاب کې ديويدا غلطي ورازي مخالطه العرب العجمه عرب د عجم ترگد ورشل ندتي ويدا غلطي زياده تشوع قران كريم كي عجم قاسم غلطوي نعرب مورترگد ورشل نعرب خبل جبستا لكخاريو كسوكي كي ناغي نيمابورتو خبل وينيما بيادا دا جکم دے او غلطی دا, دا خوری دو سبب دا غو. بل داوے دا, دا, دا غلطی با پسپی جن دے شی معرفت اللحن نمار عشی رحی مولا زکر کری دا د دولت سمی صدی عالم دے ذې ګر کړې او جهد مقل کې دې کتاب دی یو عرف بعضه بل اطلاع علي علم التجوید بادغ الکیه په تجوید کې پیژندې شي تجوید دې کو نه په در طول کې بعض غلطيایو پیژندې او دا کمی غلطيانه دي او هو الخطا فی المبنى والصفات دا په الفاظو کې او صفاتو کې غلطي دا پس سره معلومه کیږي په تجوید سره وَبَعْضُهُ بالاطلاع, بِالْإِطْلَاعِ عَلَىٰ عِلْمِ اللُّغَةِ بَعْضِهِ غَلْتِعَنِ فَعِلْمِ اللُغَةِ سَرَا اُوزِي نحوه وصرفه دا علوم دیوئی عدب دیوئی بلاغت دیوئی نداب یادی سر اوزی لکا حرکات شول او سکانات شول کم حرکات بدي حرف تور که دی او بیا وی لی بادي چې کوم د پنح و زره او بعد په صرف وسره دا غلطیا نیوځي او دا خبره د پوهه سره تعلق ساتي د څه سره د پوهه سره خي علم الدرايه او بل علم الروايه نو دا د علم الدرايه سره تعلق ساتي او حرتي رووا دی نو هغې باېغلې پېژ دی شي او ما وي هغه ډیرې اعتمادیشه دی خو علممو درای علم او روایت دواو تهمونږ محتاج تجویت کې علممو روای دی ته وي چې ته د خپل استادال نه روایت کې چې غ به داې وي او علممو درای دی له ووي چ خپله پپه شي قاده دی په کتاب کې مرعشی سے بذکر کری و تجوید القرآن قد يحصلوه الطالب بمشافهت الشیخ المجود کل کل طالب تجوید حاصلی ده استاز چې کتونا چه استاز ګوري مخگوری بدون معرفت مسائل هذا العلم مسائل د علم ورده معلوم نلی بل المشافهتو هی العمدتو في تحصیلیه بلک کتل استاز ده دا ډېر ښکار دی او ډېر ښه طریقہ ده په حاصلولو د علم تجوید کې لکن بذلک العلم يسهل الاخذ بالمشافهه و يزيد بهه المهاره و يصان بهه المعخوز عن طريان الشك و التحريف دګ سره ډېر د شک او د تلبد یو متلک شک چې یو استاد درته وېګن بسغه علم اليقين ته خبر او رسیدا بلا خبره معرفه اللحن مخک موملووی چغلتې په څه پیژندې شي نو چغلتې کله او پیژنده اكو مونږ وویم معرفه اللحن او کیف یجتنب اللحن ما لا يعرفه علماي کرام یو سره بزاند غلتې نه څنګه بچ کی شي پیژنی نه نو اول دا او پیژنې چې د علماي کرامو د لحن بارکې س اقوال د غلطي نه ځان بچ کولو بارکې وحذيفه ابن الیمان رضی الله عنهما دی فرمای صحابه کرامو د الله د پیغمبر نه د خیر ته پوسونه کول او مابته د شر ته پوسونه کول د دې یاره نشي چېرته پکې واقع نشم نو غلط دې دی یو جنو په یوه چا واقف پکې نشي شرطه ابو مزاحم القاقاني سوي پروند درته تیر شو چې اول دا اوله منظومه ده په تجوید کې چې دې کلي ويف اول علم الذکر اتقانه حفظه وبعرفه في اللحن فيه اذا يجري فكن عارفا باللحن كي ما تزيله وما الذي لا يعرف اللحن من عذري اول د قران کریم علم چي وي هغه ادول دي چې حفظه وکي او دا خبره ده چې غلطي پکې او پیژني غلطي او پیژنه جزانه بچي او څوک چې غلطي نه پیژني نه هغه عذر نشته او دی پیژني کنه وي عرفت الشر لا للشر رلاكن للتو لتوق... ومن لم يعرف شر غمن الناس يقع فيه ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء والعمر رضي الله عنه بفرماه اقرأوا القرآن اقرأوا ولا تلحنوا ابن بي شباع بخطل مصنفك ذكر كري أو العمر رضي الله عنه بخطل بشي والو شكل بغلطيك وكما شملا لذاته دغلته باره ک سر مخت سره تهزاوررکه نو خیر دی بربول سان کل إل مایللبستان و داانه چې د عاد نه زیات زه کلل بیا ماشوم نه کماف غتن نوغ نه د متبره و معام زري چې د دو می ص عام دی یو سری په مونکول او غلط غغلطقرآ وي اغوی <ماغوين> لولا انا الصلاة في جماعت فضلت على الفرد ما صلیت ورائه کده جمعی موز فضیلت نوی نو ده پس بمی موز نوی کره ده دیواجنا ابن سیوار سین سرا اغوی زکر که وی قرآن که کورا غلطن وَيَسِيرُ اللَّحْنُ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ وَصَغِيرُهُ كَبِيرٌ کوا غلطی انده غټه د قرآن کې ځکه الله کتاب دی شیخ الاسلام تبرک کړي ابنی تیمیه رحم الله وکانه سلف یو ادیبونه اولاده خو په لحن سلف صالحین به اولاد ته ادب ورکول په غلطی باندې ادب دال جی کې دا غلطی دا کم دور نشو روښوا دا دا الله د پیغمبر په زمانہ کې بازي غلطیاں موجود وې ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ روایت دی دی وې دا الله پیغمبر دیو سړی نو واورې دل چې غلطی وکا نو دا الله پیغمبر و ارشدوا اخاکم امام حاکم دا حدیث ذکر کړ ول مو ڈاٹا که سمکی ڈاٹا چې غلط ہوئی ڈا دیو اجینا خوچ دا غلطی را لی نو پرون تاسوا و ریدل چی دا علم تجوید بنیاد کې قدشو ڈاٹا شيابو مزاحم سيبا وخلاق قصيدو لكل الرائية بيا نور علماء ودا كتابو نولي كل بياد علماء كرامو ذا غلطي بارك حكم حكم اللحن في القرآن چ سړی غلطی کوي په قران کې راغلي څه حکم دی په دې ټولو علما متفق دی چې مستحبه طریقه ده چې سړی د وړې غلطۍ نه ځان بچ کی په قران کې اگر کډې ده نه مستحبه طریقه اپ دې باندې متفق دی چې واجب دی چې دغه ټې غلطۍ نه د هر انسان ځان بچ کی چې تیجه او طاقت وي وماته وره که یو سړی قران غلط وای واټي غلطیاں کوي نو په هغه څه واجب شون غلطې نزان بشکول نو واجبي پرېخو اکه څو وړې غلطیاں کوي نو مستحبې پرېخو دا خوی متفق خبر دي په دې کډو چې اختلاف نشته نغې اتفاقي خبرې اعدادي چې زلېبه د غلطۍ نه ځان سکی بچکی و او واجب دي چې دغه غلطۍ نه په قران کې ځان خامخا بچکی دې کتابو اړه تفسیر کړه قصور ده کتاب ګوري یا تسلی کې د موذبره کوم خبره کړې تفصیلا مصفی خرابی گی پا غلطائی کنا او پا کمی غلطائی مصفی دیگی خدا دیروگت تفصیل لی صرف اگر زیون بذکر کچھ پاگی سارے دا غلطائی نا بچ کی گی سبول و من اللحن غلطائی نا بسارے سنگا بچ کی گی قرآن یو خو اول علماء کرامو دا ذکر کړي توفیق الله تعالی بس دا الله په توفیق به بچ کېږي نه چې الله حضرت توفیق درکو وان الفضل بيد الله ياتيه من يشاء ذم جوده اعضاء النطق کوم زينت حروف دا کیږي غستا ټول سم دي اغونه د برابر دي جبه د برابر دا شونډ دی برابر دي م라이 کې مثال نشتا پوز دي برابر ده نو چې دا صحیح دي نو بیا حروف سیدہ کی د دیو که کړي یو ژړلی نقصان ده په جبه کې یا په پوز کې یا په شونډو کې نو علما کرام وای د دغلطي با د په اړینه شېرانی وې زه کده معذور ده اگر کله نه جلي ده معذور د څوک ویلې نشي دا خو عام خبروي چې علماو ذکر کړی بیا علماي کرامو ذکر کړی چې ځان د غلطی نه بچول هغه اسباب چې تعلق ساتي د روایت سره المتعلقه بالروايه نو اول څه شي دی تلقي ده القران ده استاذ نسبق و اي سي استاذ نذان ما يادو فازي كذان تصبقي ادي الله خبل پیغمبر توي و انك لتلقى القران ملد حكيم عليم تا تا الله ده ملاوي انا جتا فاتبع قرانه د جبرئیل السلام تابعداری پکې او کدی ته تلقی وای ندیو جند الله پیغمبر بفرمایل اقراوا کما علمتم دا سهول لیلک څنګه چې درته تعلیم درکړشه دا نه چې د ځان لري ورته طریقه جوړه کا دا زید ابن ثابت رضی الله انو فرمای قراءت سنت معنا یو به د بل اخلي دا نه چی د زانه به جوړي و ابن مسعود رضی الله عنه یوزل دا ایت توي وقالت هيت لك هغه به فرمایل وانما نقراها كما علمناها مونږه دا سې دوله که چی مونږ ته تعلیم را کړی شه محمد ابن المنكادر ده ذمي صديه عالم ده وي قراءه القران سنة ياخذها الاخر عن الاول يا سنه ده بلنا اخلي نو اول تلقي ده استاذ <تصفيق> د دې وجې نه قران کریم یو ماهر استاد ته تهروت دا به د غلطۍ نه بچکی امام دانی وای والم بان العرض للقران على الامام الفاضل الديان من سنت النبي والصحابه ذو المحل وذو القرابه والتابعون بعض لم يعدوه بل من وكيد الأمر قد عدوه واعلم بأن العرض للقرآن فوش قرآن شا تتيرول على الإمام الفاضل الدياني من سنة النبي هذا في غمبر سنة نبي شا تاليب قرآن أستاذ تتيركي دوما خبرا التلقي على المقرئين الثقات عام أستاذ لم نتيرول او عام سره درانی ولې دې یادې نيا له ویل دي چې مانته 파را وورو کورک پاو دې یاد کو به دې نيا له وې ما نه لګ بيبي لك سبق را نوا وورو حبيبي دل سره غزرتاو سيد غلطي المقرئين الثقات ثقات قاريان تش تلقيم نه جوړ ماخذ پکوي کنه عوام چې گره مثلي تپوس کوي مدرسه وېما تاسو هم کو وېما زهره ګبیا مو ستاجي نه وتابوزو کو چانه د تاسو په لټ کې موږ را دي ته چې مساله را سې ده هماي صبر کوو استاذي له مرزم شه استاذي پکې سوال نو تاش د قران حاصلون ندي چې ته ما قران ختم کو قارئ څو سره نو قارئ یو په غلطي وې نو تام غلطي زکو لا الله د قران د تحصیل د علم باركي اشاري کړي جديدي صحابهونه وایي ابن عمر رضي الله عنه فرمایي د الله پیغمبرنا میوریدل چې فرمایي له خذل من اربعه قران کریم د سلور قاریانو نه زده من ابن ام عبد ابن مسعود رضي الله عنه ومعاذ ابن جبل وابي ابن كعب من مولى ابي حذيفه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین درس الوری ذکر ک لا الله پیغمبر اشاره کو له صحابه او ته چار چانه قران نو وای متقین نو وای ا دا الله پیغمبر وای کو کوئی داسه قران علوم چه بره نازل شوه نو فل یقرئه علی قراءه ابن ام ابد یعنی مسعود رضی الله عنه قرات دیولوی نتی وجهه مامدانی ذکر کړی عرض القرآن على اهل القرآن المشهورین بالإمامة پا خلق قرآن لستل چه اغوید دی قراءت امامان دی المتخصصین بددر آیا ایفا که تخصص متخصصین دی سنت من السنن اللتی لا يسعو احدا ترکوها رغبتا عنها دا داس سنت دی چه چاہتے پا خودل جایز ندی چکر نزدین اللہ بیرغبتی اختیار کردی بس منا گزارا پا که ګزار روانه ده په دنیا کې په گزاره باندې گزاره نه کوي نورم ګټي او قران کې وي گزاره روانه ده سمع علماء و قوال دی کتاب الی ذکر کړي په هغه کې وي د چانه په قران زکه د متقن قارئ نه وي زکه د هر چانه نه تاسو چې بازار تلر شي ولکلی بازار کې سلی ملک پیجنی خلق کنا چولی دار چولو والا نالی کنا و ازاقی آنگی گاڑای والا نرالا او دا سی او دا سی چی چسکی دا چی اوٹل لچو وردی هر اوٹل کنا تاسو های به باغ افلانی اوٹل بک که دربانی قوراک کوم اولی اغسی اللہ دی توفیق در که تاسو لشی او کئی دا نو دا هر شي بارکی بونگی او سکڑه یو مرکز مخاسکړه یو ځای مخاسکړه هاغه قران د پاره ما شو مغه جماعت لدی کم کور تر نږدې دې دې لاس کینی ویلی او چې کم جماعت کور تر نږدې یې مونږه ستایي سبق خیال تږي او سکول ته چې کم کور سره نږدې سکول لږه هغه ولز انت راځې انت ورانته ریشکی ې ور کو رله او ګاډي زی را زی د سرار چې رشي دا د سکول دی ووجي مپخین کې چې سری ده فکله خله روانې هرڅ خااللي مو خپل ب سره داسې کوو او داسې بم نه درمه خبره سرشي دی کس سره توول ار دی حالله سق ډیر ډیرر سب قوی قاریانو سره نام نتی یو زل دی ختم کو او بیا دې څوک په دوربین کې مونګوري دا کله بلد یو ختم کړئ کمزور به متربای طالبار ختم پورې کی زور هم کمزوری دی دوستا ز خولی ذ عقل چې ته کمزور دهم ته ته کافی دی ته داډانه شوی غاړه ته داولې چې ته بالکل صحیح اگر کسان نه دې در کوستاله خوشاله في وجهنا علماء الكرام ذلك ذكر كري محمد بن عبد الرحيم الاسبحاني وي دا صاحب دا, دا ورشته وي مصر تلارم. او ما ترى اتياز رفي سيوية دا اتیا زره پی سیمه اتیا اتیاو ختمونو کې ولاګولې استاد ترمزو ختمونو کل اتیا اسی ختمونه مې وکړي تارنګي بازی علماو ناراض وي احاق ابن احمد وي پیمان په زبان یې دیر شپې ری قران ولستو ډیر شپې ابن مجاهد وي ما په خپل استاد عبد الرحمن عبدوس قام بن مشل ختمه ولستل للقران الكريم اهو امام حصري ذكر كلي ويوا اذكر اشياء الذين قراتها عليهم فابدا بالامام ابي بكر قرات عليه السبعه 90 ختمه بدعتو بدعتو بن عشر سمعت منتو في عشری زد اللہ سوکالوم او زدر تاغا مشایخ ذکر کوم چما پی قرآن لست ده دا وقیرتونمی نو ختمون وانے و لستل وقیرتونم پاق پا لستازان وانے اے کدر دیو لست دیو لست دیو قرآن دیو لستو کن نو اجر د تملا او شو تصحي شو او اصل مقصد د زندګي دغه په قران کې تیر شي نو په ټولو مردی او قاریل 50 ختمونه دی ورته راو کړ خدان له دی وکړ کنه په بل خو دې سه آسان نشته نو دا صرف دا نه چې ګني وخت دې غني تیر کونه ازلون د اخرت هم در ترجمه شو صرف د دنیا تصحيح نه لا سلورم خبره کثرت السماع من الثقات ما درته وخت مو د قاریانو في صحيح القرآن تلاوتون أوراية في هذا المال كل جميع لا يمكن أن تتعلم في عامة في عامة أجويد تتعلم لا الموادب على القراءة على الثقات كل جميع لا يمكن أن تتعلم في عامة لكن في طول الزمان في بعض الطالب رأيش نو بیا هم تختې لکه خو راغلی و زه به ختم تا سره کوم خو ما سره وخت نه شته د پ له وروکې به کوم یا به میاش کوم میته خوما ډر لر خبرې کوې می تې ب در ده و کوم ته بیا غه مشه خو چې تاې استعادداد د ختم وي وګر راغ و زه به ډیرر زر در ختم کوم زما ډ کارو دی او او ز را به ت کوئ صحی ده انشاءالله خولای کاه او دمې ربېم پورې غاالاً سګ ما سره وغستسته کوواده مور ته تجوید نو یاد دا راې ګت کې بد نو شپې کور کې را شي را غب نه نو شپ کور کې راله بیا کم مغي په شپارت سرغم و بیا رنکو کوو و چون کې چلاان چې بیا متیرن به کټ کوو بیا لکه خبر یې تر بیا شو شو نو بعد زړه د ختم شوکی الله دیو کې چې اوره په یوره کې قاری د قران واوري نو خبره کو نه ته کوم یو ورځ کو کنه نو موږ د قاریانو په شان غو نه چې لسلس دلته کې انټر یو قاری نو ماره دا دوریان په ما درې ما کالو شو زرا غړم مدینه پس دوریان ما سره خپل دورانې ول را م او ګټ کې کلی ووخواریبه کی په مونګ وکو او تیار ب له وورشي اوس دیم شاگرد دا ناستیا کممجر را لګري داغ سپ نه او کال نه زیات ته شول پېې پارې لا نه ديویللي دا ګټ کې ن دا تیار دی ما له راغلی که <laughs> دودرې تیار داور په ضبط ته بیا تخت دو غ تخت دی ت دی و او چې نه تفو کوي مون للس د زیبارې اوورلی نغ وږې تیاردي و چې ته درېو طالبان لووي درې طالبان ځان ل کې وایهلس باې به ته ولس انکار نه کوي یا م ما سره خبره کې او در شپاره تتی کو کار نه کوي چې سووک درز نه ته او خصوچ توجو سر را تیر کوه و دی یاد لا یاد ما در جي لا خو دے دے ملمرہ و لیتو بیا گورا نوخبہ دے لیگی خوا زکا خو شاعر وی کنا وی اخی لن تنال العلم إلا بستت سأنبیک عن تفصیلها ببیانی زکائن وحرص واجتهاد وبلغت وصحبت استاذ وطول زمانی زمانه بلی فقيلهږي وقب لهږي ديو جنا دتکې د بازو علما او وقوال ذکر کړی خطيبه ابن مهران وای وای د کسائی سره می یو پنځوس کال تیر کړیو امام کسائی لوی امام د قرائات 51 سال می ورسره تیر کړیو د پاره د اخذ د علم ابو حفص الکتاني وای دا امام ما مجاهد د مګورونه دی وي ما د د سره پوور دوه تیر کړي ووته بعد دوه کاله مزه ذکر ک شي تعریب سره دولهور دوله را ځي کلیلو هوړیره لرې خبره ده چې چالی وو چې کال نه راشه عبد الله ابن سهل انصاری دا دون دلس عالم دی د ابو عمرو دانی سره اتلس کاله ترکل دا سید یو یو عالم ذکر کړي وم خبر ریاضت اللسان والفك تجب مشک بکې چې وی غلطیو باسل دی وزن خو ماس فخیر مونږ تاسو لوي چې ګپ ملګوي تر ما زیګره پوری دا واړه وای کم طالب چې ناړی نو هغه بیا ش دی د هغه غلطی نوي که نه دا به اړه که زه مو او که کوستا در لوای کنه کنی په زور لمات د وه په دی افه ک ته به ځان بلکل ستړ کې دی نه تعجد کوم سا تاالبانو دش زنی مو د او دا د م جوون ټولو دکه ساارې که ی غه سب واړه وئ کو دش نوم به وختیر شي کوي خ نوم خو لکه خواري څوک یې نو फायदा به شي ما زیګر طالبان چه کړل لار شي نوزان تر قاعده یو سي او ورځي ال تکي سبق واړو دول ازرزي دي کنه اوس غدوله سبندز غيوولل شي سبب لذي کې ژوند دي اي وسلي وي خطر پرز جړل چا ورې ورې جړوي بیا ورلې اولس نیښتې پاتې شي خطر پرز جړل خطر پرز مونږ ته نه جړوج وقبتير شي علامه جزريه په خمنه کنا بس دغه د عقل ور او عمل ته وکي نو ټول ب کامیاب شه ابن الجزريه په وي شد د فن اول د تجويد دوم شه له قرات ابن الجزريه دوم په فکتور وکي اول کې پړه کیږي ولا علمو سبب لن بلوغ نهايه الاتقان والتجويد ما د تجويد انتحاء قدرتو بل سبب نه معلوم مثل ريازه الالسن د جبی د مشکومره په تجوید کې مقصود له تجوید قواعد صحیح ادا کول قران په تجوید سره وای د جبی د مشکوم رضيات بل څه پدې کې نه او یو لفظ و ډیر و وا تکرار علی اللفظ المتلقي من فم المحسن استاد محسن چې غدر ته یو ټکی و غولو چې دا داسې وایا ورشه کې نه او زر پیر یې غته کې واړه وا ال ددي وجه نه اللهمه الطبی وئ وي کله چې بند شي که نه د استعمال نه نو ت دلی مخارې جو بیا مارته بیاسم نه ده کېږي کال ک چېیو ګاډ کال ولاړي بیا چې تره شي روان شي هغه تیرون هم پچر شوي میصری د رالی ج را ش کو بیر وخت چېی پروي که نه خاببیي که نه خراببیي دا جبا چې پشپې ته کاه کې د جبا به چرته دوات مخرج ل نه ده وړړئ چرته د پ تو نه ده دا کړی نو د شپتو کاله مقابله په فدوټو کې کېږي کماس کم کم از کم چې نورسب نه چې یو حرف خو ته ظرف پې کنا که نو بیا به صحی شي دارنګې د دا تجوید متنونه یادول متون کوم چې کتابونه د جزری تفاتل الاطفال منظومه تا یادګ بل سبق پسو خیا دی بل خودل خبال طالب او مولا او عالم بیر درسو کې بل ته سبق کوي خو بل نه یادې کچاته دی وې راښکنه چې قاعده وې وې جماعه ما متیدا جماعه کلاست نو غلطه ښه تا کلاس د خپله نو درته کله دی دی و امام دا خبره یاد او ابن نجزری فې کر کوې و کمم کس چېغلط غلط خ د تجوید م خلاف مدوری کواخلي غم حرامه د تنخه نو په حراموکې واقع بلله خو ممس کوئ مو بلله ممسی کوي و په دی کې دا کالووب د لاس کو نو دا به حرام شي دا خو دوکه ده دا دوه کاندې دې غلط قرانغه او پیس زدې پیلې کما تنخاتات درکې حرامه ده دا څه شي دی دا غو چې د څه سره تعلق ساتلو د روایت سره بل هغه سزونه چې سړې په دغلتې نه بچکیږي او د درایت سره تعلق ساتي یو څه دې تعلم التجوید تجویدو کا چې غلطې نه بچشي دره خبره نحوه وصرفه پیجنه دره ما خبره معرفت وطرق الروایات روایاتو پیجنه چه غلطی کی بکنه باید ساله روایات قرآتا من پیجنه یو ده قرآت بل ده روایت بل دړق او بل نه ووجه داوکره پېژ الله معشااء الله پاکستان کې کوی د سره سووک نه پېژ لما تجربه دهقا قاری بلکې قایان در ته یاد دو ما سر مخکېو قاري می را ما سر نه دو غست وي نخوا مه په کم روایت کې دی واه واستوي روایت د حفظ کې مه په کم طریق کې بس اخو نور علم نو مې چې طالب د طریق په تلې تلې څنګه څنګه درکو اګه ته ځاتې مالخو مزدوري مې لاو شې دا نوې دې ته مزدوري درل مې راشه پته لګې نه بس خو بس راي کا مزدوري پدې کې طالب لیکل کې ګوره د قراءت لس ما ماندي سوې ما ماندي لس زمن ده امام نون عاصم رحمه الله او ده هر قاری دو رویان دي مدلسه دو راوین شل شل زمن ده قاری دو رویان دي ده عاصم سيد يو شعبده او بل حفص رحمه الله ده حفص دو شاگردان ده دا ده دو طريقه دي بالدنياكي. ته چیرې روایت د حفص تیرې کنه قاریله نو تان باور د مطالبه کې چې په کم طریقې تیرې په کومه طریقې چې تیرې دوت طریقې دی او طریقې د امام شاطبي رحمه الله له او د جزري د د امام شاطبي یو طریقې ده صرف او د امام ابن الجزري د 50 نزيات طریقې دی ما سره دلته کتاب پروته هغه جمع کړی دی هذا الكتاب أحسن البيان شرح و طرق الطيباء لرواية حفظ ابن سليمان فهذا كنت تلك طول الطريقية إذا كنت أجمع كثيرا جزاريسي الطريقية في رواية حفظ فهنا نزول سنة طريقية نستعد رواية صرف كنت تلك طريقية يو طريقة شعرت بدا و باقية طولة امام جذری ترتیب طيبه النشر کی چاغه ذکر کړي دا به کلوپی ژوند ته چې قاریله قران ترې وځبه مثلا ته قراءت د عاصم کی پر روایت د حس ترون خو پتو ریک د شاتی وی نو طریق له یا په طریق د جذری چاغه فلانه طریقه ده متا د سند کم دایلي کړي وجدیت و چې په دې طریق کې دن بیا کم اختلافات تي. مثلا تاسو ولې کیږي په لاته مننه کې دوه وجې دي یا په کاف حاء عین صاد عین مریم عین شورا کې دوه وجې لري وي طول کې چې بیا روایت بیا طریق او بیا وجه بلدا چې سره د غلطي نظام بچکینو د علماي متقدمين او اقوال ديات کې دا غي مذاهب د یاد کې څه ورته معلومي پینځم په د غلطۍ نه بچ کېدو د پاره د مشکل تپوست کېدو استاد نه شپږم مذاکرہ دی کوي په لکه د مرګری اڑایي سبق او شپږم لغې علم الرسم او علم الضبط مو پیجنې هي علم الرسم د دې لیکي د قران د الکل بسنګ کو الحمد بسنګ لی کو لله بسنګ رب العالمين بسنگاليكو او علم الضبط ديتاوي حركات بسنگالغو فتح حكم زي لگو كسرا وبما خبر باني پوشوي كن دا علم بيجندل پکار دي ان شاء الله کوشش تو كوشي چ رجات کرديو دوروکو اتم د اياتون علم كريم نو دا مختلف پدی کی اختلاف دے دی او قاری پنیز بانے دلتا آیت دے اور دبل قاری پنیز دلتا آیت نو دے نو دا او پی جانا او دا او پی جانا او دا او پی جانا او ای وقف سنت دے نو چیتا آیتو پی جانا نو وقف با پی ہوگی نو د غلطینا د بچکی دوه د پاره دغه تاریخي وینټوسه زې بیا را زې لسمنټه